Отримав звання прапорщика, дослужився до поручника. Вже будучи офіцером, Карабчевський із відзнакою закінчив консерваторію. Під час однієї з більшовицьких окупацій Карабчевського мобілізували до Красної армії, в якій він командував артилерійською батареєю. В 1921 році під час повстанського нальоту на червону частину, в якій служив Микола Карабчевський, він був заарештований козаками хмари Харченка. Хмара і Яків Голюк переагітували червоного артилериста. Домовившись з ним про співпрацю, вони відпустили його. Якийсь час Карапчевський надавав цінну інформацію про дислокацію та плани більшовицького війська, а згодом дезертировав із Красної армії і перейшов до повстанського загону. Сотник Карабчевський чув себе українцем, але говорити по-українськи лише тепер учився. Була це людина висококультурна, ідеаліст, Надзвичайно чесний та відданий ідеї української самостійності Таку оцінку дав йому отама Норел Втрати і здобутки Ввечері Павло Коноплянко повідомив, що козак з села Вербки Який був у повстанському відділі лише день, амністувався Тепер цей вже колишній козак їздить з більшовиками та виказує всіх, кого знав Нещодавно чрезвичайка ускочила до сім'ї підполковника. Дружина Тетяна з сином та її сестра Поля ледве встигли втекти. За все відповіли батько Коноплянка Степан та брати Тетяни і Полі. Старого Коноплянка червоні сильно побили. Подібне трапилося і з Марусею Гальчевською, колишній повстанець відділу «Шмалії з Літенки», а тепер зрадник пронюхав, де вона переховується, і почав лякати господаря, що видасть їх обох. «Чому ж малі не приїхав арештувати Марусю як агент ГПУ?» – розмірковував Яків. «Може, відчуваючи муки сумління, в такий спосіб попереджав про небезпеку?» Того ж вечора отаман вислав дві підводи, щоб забрати Марусю, Тетяну, Полю і малого Бориса. Цінну послугу надав Емеритований підполковник царської армії Українець Покерт Який прийняв усіх у себе На Вовковенецьких хуторах Родина Емерита Була дуже мила, згадував пізніше як Яків Гальчевський Він мав дві гарні доньки Старша з них з першого таки вечора Закохалася в моїм ад'ютанті ковбасюку А молодша в сотникові погибі В товаристві гостинної родини Та старшин повстанців Ми всі пробули до півночі Хоч атмосфера добра та затишку спокушала до відпочинку, отаман думками вже був у дорозі. Він обмірковував дальній рейд, який задумав здійснити. Майбутня дорога пронизувала Бердичівщину, Братславщину, Гайсинщину, Уманщину, переходила у Балтський і Ольгопільський повіти. Повертатися отаман планував через Ямпільський, Могилівський та Ушицький повіти а вже звідти Орел мав опинитися в Летичівському повіті. Дорогу Отаман планував здолати за місяць. Мета рейду – розширення театру дій Подільської повстанської групи. У свої далекосяжні плани Отаман старшин не утаємничував. Наказав лише діяти під його псевдонімом та визначив дату і місце нової зустрічі – 25 липня в районі Млинка, що недалеко Буцнів. Хмарі на цей місяць отаман визначив терен діяльності – Проскурівський, Літинський і Вінницький повіти. Отже, отаман зник з околиці, де червоні вже призвичайлись його бачити і чути. Та на його місце зродилося аж четверо отаманів орлів, які в час відсутності команданта Подільської повстанчої групи мали тримати удари, призначені для справжнього орла Гальчевського. Зрозуміло, що відплачуватимуть вони комуні з не меншою нещадністю. Хто скаже зараз, відділ якого саме отамана Орла здійснив 27 червня успішний напад на Ялтушівський цукровий завод? А хто 28 червня налетів на село Лукубарську, вбивши начальника міліції? Те саме можна сказати про відділ Подільської групи, який 29 червня несподівано завітав у село Вівсяники. Певними були ж лише промовисті сліди повстанців труп начальника міліції і спалені папери волосного виконкому. Захоплених вже в полон голову волосного комнезаму та інспектора податку повстанці забрали з собою. Козаки поширювали відозви Симона Петлюри. Цієї ночі в селі Шаїнцях